Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. Alifla Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan-nasa min-dhulumati ilan-nuri bi'izni rabbihim ila siratil Əlif, ləm, Ra Bu insanları öz Rabbinin izniyle karanlıktan nura kudretli Târife layık Allah'ın yoluna çıkartmak için sana nazil ettiğimiz bir kitaptır. Allâhillazî O Allah'ın ki göylerde ve yerde ne varsa onundur. गिरफ्तार olacaqları şiddətli əzabdan dolayı vay kəfirlərin halına. Əlləzîne yəstəhibbûna l-hayāta d-dünyā 'alə l-əxirəti və yəsuddûna 'an səbîlillāhi və O kəslər ki dünyanı axirətdən üstün tutur, insanları Allah yolundan saptırır və onu əyri göstərməyə çalışırlar. Onlar dərin bir azğınlıq içindədirlər. O mərsəlləmir rusul illə Fəyudillü allahu mən yəşəu və yəhdiyi mən yəşəu və hüvəl-əzizül-həkim Biz hər bir elçini ancaq öz xalqının dilində danışan göndərdik ki, haqqı onlara bəyan etsin. Allah istədiyini saptırır, istədiyini də doğru yola yönəldir. O qudretlidir, müdrikdir. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa İnnə fī zəlikələ ayətin li kulli sabbərin Biz Musanı möcüzələrimizlə göndərib ona xalqını qaranlıqdan nura çıxart və Allahın günlərini onların yadına sal dedik. Şübhəsiz ki, bunda çox səbir və şükür edənlər üçün dəlillər vardır.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 وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ O zaman Musa öz xalqına demişdi, Allahın sizə verdiyi neyməti xatırlayın. O sizi Firon əhlindən xilas etdi. Onlar sizə ağır əzablar verir. Oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ buraxırdılar. Bunda Rəbbinizdən sizin üçün böyük bir sınaq var idi. Wa iz ta'azza rabbukum O zaman Rəbbiniz bildirmişdi. Əgər şükr etsəniz Sizə olan neymətimi artıraram, yox əgər nənkörlük etsəniz, bilin ki, mənim əzabım şiddətlidir. Və qala Musa, in təkfuru əntum və mən fəl ərd cəmi'ən, fə innə allahə ləğniyyun hamid. Musa dedi, əgər siz və yeryüzündə olanların hamısı kafir olsanız, Allaha heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Çünki Allah həqiqətən də zəngindir, tərifə layiqdir. Alam ya'tikum naba'ul ladhina min qablikum qawmu Nuhin wa 'Adin wa Thamud wal ladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah fawahihim wa qalu wa qalu inna kafarna bima arsaltum bihi wa inna la fi shakkim mimma tad'unana Nuh kavmünün Ad və səmud tayfalarının Onlardan sonrakıların xəbərləri sizə gəlib çatmadı mı? Bu haqda Allahdan başqa heç kəs heç nə bilmir. Elçiləri onlara açıq-aydın dəlillər gətirdilər. Onlar isə əllərini ağızlarının üstünə qoyub dedilər. Biz sizinlə göndərilənlərə inanmırıq və bizləri dəvət etdiyiniz tövhid barəsində şübhə doğran şəkk içindəyik. Qalət rüsuluhum əfilləhi şəkkum fətirissəməvəti vəl-ərd yəd'uukum liyəğfirə ləkum min zunubikum və yüəkhirəkum Əl-ulu in entum illa basharun mislunā turīdūna an taṣuddūnā ʿammā kāna yaʿbudu Elçiləri onlara dedilər göyləri və yeri yaradan Allaha şək etmək mi olar? O, günahlarınızı bağışlamaq və sizə müəyyən vaxta qədər möhlət vermək üçün sizi iman gətirməyə çağırır. Onlar dedilər, siz də bizim kimi ancaq bir insansınız. Bizi atalarımızın ibadət etdiklərindən döndərmək istəyirsiniz. Elə isə, Bizə açıq aydın bir dəlil gətirin. Qalətləhüm rüsuluhum, in nəhnü illə başarum mithlüküm, vələkinnə allahə yəmunnu alə mən yəşək, vələkinnə allahə yəmunnu alə mən yəşək, vələkinnə وَمَا كَانَ لَنَا أَنَّ اَعْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْ الْمُؤْمِنُونَ Elçiləri onlara dedilər, Biz də de sizin kimi bir insanıq. Lakin Allah öz qullarından istədiyinə lütfkarlıq edir. Allahın izni olmadan biz sizə heç bir dəlil gətirə bilmərik. Qoy möminlər ancaq Allaha təvəkkül etsinlər. Və malana əllə nə təvəkkül aləllə və qədəhdənə süblənə və nəsbirən aləma əzaytəmuna və aləllə fəlyətəvəkkəlimtəvəkkilun Allah bizə yollarımızı göstərdiyi halda Biz ne üçün Allah'a təvəkkül etməyək? Sizin bizə verdiyiniz əziyyətlərə dözəcəyik. Qoy təvəkkül edənlər ancaq Allah'a təvəkkül etsinlər. Və qāla allazīna kafarū li rusulihim lanukhrijannakum min arḍinā aw la فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الْظَالِمِينَ olanlar öz elçilərinə dedilər. Sizi ya öz torpağımızdan qovacaq, ya da mütləq dinimizə qaydacaqsınız. Rəbbi də onlara belə vəhiyyətdi. Biz zalimları mütləq məhv edəcək وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ نَقَامِي وَخَافَ وَعِيدَ Və onlardan sonra sizi o yerdə sakin edəcəyik. Bu, hüzurumda durmaqdan qorxanlar, və təhdidimdən çəkinənlərə ayıqdır. Və istəftəxun və xabə kullu cəbbərin anid. Elçilər qələbə istədilər. Hər bir inatkar dikbaş da ziyana uğradı. Min və rəihi وَيَسْقَىٰ مِن onu cəhənnəm gözləyir Orada ona irinli su içirdiləcək Yetajrəhu və la yakadu və yətīhi l وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا O bunu kurtum kurtum içecek ama onu uda udabilmeyecektir. Ona her yandan ölüm gelecek. Lakin o Bunun ardınca da ağır bir ezap gelecektir. Məthalul lezîne keferû bi rabbihim, A'maluhum kəramâdin işteddet bihir líhü fî yəvmin əsif, Lâ mimma kesebû ala şeyh. Zəlikə huvə dələlül bə'id. Rəbbini inkar edənlərin məsəli, onların əməlləri, qasırğalı bir gündə küləyin şiddətlə soğurduğu külə bənziyir. Onlar gördükləri işlərə görə savab qazanmazlar. Dərin azğınlıq da elə budur. Ələm tava ən Allah xalaqassəməə tiəll abba bil xaq iyiəşə Yuud hebə qummaə tibi xalqi cədidi. Allahın göyyləri və yeri haxtan yaratçıını görmürsən mi? Əyə o istəsə Sizi yox edib. Yerinizə yeni bir məhlub gətirər. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزِ Bu, Allah üçün çətin deyildir. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا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 Qalû ləu hədənə alləhu ləhədəynəkum səvəun aləyna əcəzi'nə əm sabərnə mələ nə min məhiyyus. Ahiret günü hamı Allahın hüzuruna çıxarılacaq və zəiflər təkəbbürlük göstərenlərə dəyəcəklər. Biz sizə tabi edik. İndi siz Allahın əzabını qisməndə olsa bizdən soğuşdura bilərsinizmi? Onlar deyəcəklər. Əgər Allah bizi doğru yola yönətsə biz də sizə doğru yolu göstərərdik. İndi qəm çəksək də, səbr etsək də bizim üçün eynidir. Çünki bizim üçün qurtuluş yeri yoxdur. Qalə şeytanu lamma qiya l-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada l-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ i̇n n z z a İş bitdikdə şeytan deyəcək. Həqiqətən də Allah sizə gerçək vəd vermişdi. Mən də sizə vəd vermişdim. Lakin vədimə xilaf çıxdım. Mənim sizin üzünüzdə heç bir hökmranlığım yox idi. Mən sizi azğınlığa dəvət etdim. Siz də dəvətimi qəbul etdiniz. Buna görə də məni yox, özünüzü qınayım. Nə mən sizin köməyinizə çata bilərəm, nə də siz mənim köməyimə çata bilərsiniz. Heç şübhəsiz ki, mən əvvəllər də sizin məni Allaha şərik qoşmağınızı rədd etmişdim. Həqiqətən, zalımlar üçün ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır. و ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار Xalidinə fiyhə bi izni Rabbihim təhiyyətuhum fiyhə sələm. İman gətirib salih əməllər edənlər isə, ağacları altından çaylar axan, Rəbbinin izni ilə içində əbədi qalacaqları cənnət bağlarına daxil ediləcəklər. Onların orada qarşılaşarkən bir-birinə deyəcəkləri söz salam olacaqdır. Əlam tara keyfa darba Allahu məsələn, kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fi Allahın necə məsəl çəkdiyini görmürsənmə? Gözəl söz, kökü yerdə möhkəm olan, budaqları isə göyə yüksələn gözəl bir ağaç kimidir. Tü'ti uquləhə kullə xinin bi izni rabbihə, وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْفَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ O ağaç Rəbbinin izni ilə öz bəhrəsini hər zaman verir. Allah insanlar üçün misallar çəkir ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نُتِثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ أُجّتِثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ في sözü isə yerdən qoparılmış və artıq kökü üstə dura bilməyən pis bir ağaca bənzəyir Yusabbitu Allahu allatheena amanu bilqawl athabiti filhayati dunyaa wa filakhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimeen wa yudhillu Allahu adh-dhalimeen wa yaf'alu Allah iman getirenleri Dünya hayatında da, ahirette de mühkəm sözlə sabit saxlayar. Allah zalımları saptırar, Allah istədiyini edər. Ələm <gülüyor> tərə iləl-ləzīnə beddəlu ni'mətə Allahi kufran və Məyər sən Allahın neymətlərini küfrə dəyişənləri və öz xalqını həlak yurduna sürükləyənləri görmürsənmə? Cəhənnəmə yəsləvnəhə, cəhənnəmə yəsləvnəhə, və bi-səl qarar. Onlar cəhənnəmə girəcəklər. Ora Necə də pis yaşayış yeridir. Vəcəlu lillahi an dadəlli Onlar insanları Allah yolundan saptırmaq üçün bütləri ona tay tutdular. De ki Hələl-i əyləmin. Şübhəsiz ki, dönüşünüz odadır. Qull-i ibədiyyəl-ləzīnə əmenu yuqimu s-salətə və mimma rəzəqnəhüm sirran və ələniyətən min qabli ən yəətiyə yəyvm oğlan iman gətirən qullarıma de ki namaz qılsınlar alışverişin və dostluğun olmayacağı bir günün gəlməsindən əvvəl onlara verdiyimiz ruzudan Allah yolunda gizli və aşkar xərcləsinlər اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار عمرəhəmtli Allah ki göyləri və yeri yarattı, Göydən su endirib onunla sizin üçün növbə növ məhsullardan ruzu yetişdirdi. Əmri ilə dənizdə üzmək üçün gəmiləri sizin ixtiyarınıza verdi və çayları sizə rəhm etdi. Və sizə günəşi və ayı müəyyən edilmiş yolla daim hərəkət edən günəşi və ayı sizə tabe etdi. Gecəni Ve gündüzü size ra etti. Ota qumminkulliə səltumu Va tadu nimmata Allahlä tusuha İnal ilsanälavaluum kaffa O size istediğiniz her şeyden vermiştir. Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən insan çox zalım, çox nankördür. və iz qala ibrahim rabbi cəal hada al balada amina və jnubni Bir zaman İbrahim demişdi, Ey Rabbim, bu şəhəri əminamanlıq yurdu et, məni və oğullarımı bütlərə tapınmaktan uzaqlaşdır. Rabb-i innehunna ədləlnə kəthīran minən nəs, fəmən təbihani fəinnehū minnəs. Ey Rəbbim, həqiqətən də onlar çox adamı azdırıblar. Kim mənə tabi olsa, o mənləndir. Kim də mənə asi olsa, bilsin ki, sən bağışlayansan, rəhəmlisən. Rabbana inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghayri dhir'in 'inda baytika al-muharram Rabbana liyüqimussalatə fəcəal əfidətən minən nəsi təhviy iləyhim və rzuquhum, rzuquhum minəs thəmərati ləalləhum yəşkürun. Ey Rabbimiz, mən nəslimdən bəzisini sənin mühafizə olunan evinin yaxınlığında heç bir bitki olmayan bir vadidə sakin etdim. Ey Rəbbimiz, onlar namaz qılsınlar deyə belə etdim. İnsanların bir qisminin qəlbini onlara meyilli et və onlara növbə növ məhsullardan ruzi ver ki, bəlkə şükr etsinlər. Rabbəna innəkə tə'ləmü mə və mə nulin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ في Ey Rəbbimiz, Sən bizim nəyi gizli saxladığımızı və nəyi aşkara çıxartdığımızı bilirsən, nə yerdə, nə də göydə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz. Elhamdülillahi ləzî vəhəbə li aləlkəbər ismâilə və ishaq. İnna rabbî vaxtımda mənə İsmaili və İshaqı bəxş edən Allah'a həmd olsun. Həqiqətən rəbbim Duaları eşidəndir. Rabb-i cealni müqîməssaləti və min zürriyyəti rabb və teqabbel dua. Ey Rabbim! Məni de nəslimdən olanlara da namaz kılan et. Ey Rabbimiz! Duamı qəbul elə. Rabbena ufirli waliwalidayya walilmu'minina yawma yaqumul hisab Ey Rabbimiz, haqq-ı hesab günü məni, valideynlərimi və möminləri bağışla. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه Allah'ın xəbərsiz olduğunu sanma Allah sadəcə onları cəzalandırmağı gözlərin bərələ qalacağı günə saxlayır. Muhtəyin muqni'ir u'sihim la O gün onlar başlarını yuxarı qaldıraraq carxıya doğru tələsəcəklər. Onlar özlərinə belə dönüb baxmayacaq və onların qalbi də bomboş qalacaqdır. Qorxudan bütün başqa duyğulardan xali olacaqdır. O ənzirin naseyum yatihimul azab fiqulul lazina zalemu fiqulul lazina Qaqtəkə və nətəbi'ir rüsul ə və ləm təkúnu əqəsəmtum min qablü mə min zəval İnsanları onlara əzab gələcəyi günlə qorxud O gün zalimlar dəyəcəkler Ey Rabbimiz Bizə yaxın bir vaxta qədər möhlət ver ki, sənin dəvətini qəbul edək və elçilərin arxasınca gedək. Onlara deyiləcəkdir, məyər əvvəllər siz dünyadan köçməyəcəyiniz barədə and içməmişdiniz. Və səkəntüm fī məsəkinin ləzīnə zəlemu ənfusəhum və təbəyyənə وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْفَالِ Siz özlərinə zülm edənlərin yurtlarında sakin oldunuz. Onlara nələr etdiyimiz sizə aydın oldu və sizə misallar da çəktik. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ظالımlar öz hilələrini qururdular Halbuki onların hiləsi Allah'a bəlli Onların hiləsi ilə dağlar yerindən tərpənən deildir. Fela tahsabanna Allahu mukhlifa wa'dihi rusulahu. Allahın öz elçilərinə verdiyi vədə xilaf çıxacağını sanma. Həqiqətən Allah qüdrətlidir intiqam almağa qadirdir Yaumat badalu'l ardu geyra'l ardi O gün yer başqa bir yerlə köylər də başqa köylərlə əvəz olunacaq və insanlar tək olan, hər şəyə qalib gələn Allahın hüzurunda duracaqlar. وَتَرَى الْمُجِرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ O gün günahkarları zəncirlənmiş görəcəksən, Sarabiluhum min qatiran Onların paltarları qatrandan olacaq. Üzlərini də alov bürəcəkdir. Li yajzi Allahu kulla nafsin ma Allah hər kəsə qazandığının əvəzini vermək üçün belə edəcəkdir. Həqiqətən Allah tez haqqə səb çəkəndir. هَا بَلََُّاسِ وَل ذَوْوبِ وَلعَلَُ وَلَعلَمُ أََّمَاهُ وَإِلَهُ وَحِدٌ وَلَذكَ ضَُولأَبَ ب quan insanlar üçün bir bilddiriştir. Qoy onunla həm qorxsunlar, həm Allahın tək ilah olduğunu bilsinlər, həm də ağıl sahibləri düşünüb ibrət alsınlar.